اما بعد ثم هذا الحديث كتاب الله وحي هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حول حسابته يصلي کتاب دې ضمانه کې دا را سمبال دي ملا ترې مسلمانني قطاری مسلمان پکې وې موږ به ایمان دې کتاب سرودا هم موږ दुसरा د بابي صاحب کو د متایرو د بابي د حدیث صاحب کثره معاتب ذکر کولې خوزلتا باب بنا ترجمت الباب تین. نمانچ کلت تججیه کو او مباحریت ترجمت الباب ذکر کو بے مباحریت ترجمت کوو ذکر کو بے مباحریت ترجمت را جمدهو ذکر کو. نمانگوہ تجیری کی دا تحقیقو ترا باب بیلا ترجمه پی باو غلی دی تاپا کہلے کم کئی دی چا حکمت صدی یاو قول خدا دے چی در قاتبین و دا دیم کولارې چې درو و تا نو هم شوې دي دیم کولارې چې مؤتنیف علی رحمت عنوان د بابا د کهو د ترجمه مطلب زمو تکاو همو کوم مؤتنیفان ميداو نشلو مؤتنی دې دیناله دا درې ومنه آدا جریه سي آزا ری پاری د دې دې هرتو کې کتاب نه فارشه دې 272 دو دర్శکی او فارشه دې په 255 کې کدي دې میان کې دర్శکاله تر شي ایا په دې د څو کال کې مصاینت ته ده ته څه کومه مقاله یادرواتو یادته کومه کني ده چې دایصحو کی یو یوب شی خوندن محمود الحسن رحم الله به دا غن هم خپل دی شی موثنی تشریث الاذان د دا شکل کوي ظاہر ذاته والل او علام څنګه چې په صور سورة توبہ کی بسم اللہ اند علی کل <تصفح> اور پنور کی بسم اللہ اتدائی کے لکھتا ہے اور پر کی, کی پر کی بسم اللہ لکھتا ہے پر درمیان موسنف امدا قواہد با وذکی هغې کې ریټه اشاره یې چې تا دغه دغه تا په یاد باندې ییاته باندې خدام ما څه بکن باضي یی حالت د سری کې د مسایل او صادق اوسرا مئیت په دیوې چې بدغنیو عنوان د باب د پی اپ دی وایي چې د مخه سره مئیت ترجمه تل بدليه فبدي سيتره كده ما تايد ده بعاد دي مايه تو بدي وجده شبدي كده باتي سامت حال ذكر نزلت ترینو کو جراس نقواعا که دکتشوی. ده ایمان حلاوت دکر کدر. نفدی باب کی لا حلاوت او لیزدک چه پتر دائم با او فیدار پاتی کی دا کیه داغت دکر کدی. لا حناوته وذا نسته وتعلق معلله ياء وتعلق معلله الذي في تمام قرات رئيسه في حدیث اوک هم د دې به عدد پاره ما تقدمه کوي انجام خراب نه حدیث نور مواليده معفي بر ذکر سيادة حديثة حديثة يوم سندة يومة تندة سندة رجال أحوال معشيد كتري أبو إدريس عائد بن عبد الله لا نصاصر کمنو فکې چا وې زی څو د اې په وښين کې اندا غره دی یادې احمار یاد ته حدیث صورت ته حواله تداه ایز او وې صحابين هوا داغي أحوال محشن ذكر في ددي والجناس ددي تحالبهم ومتصع ذكر أحوال دوغات سامت رضي الله تعالى والبعادة ابن سامت ابن خيص ابن احرام الأنصاري على خضر جي البدرين اکثرم <الخضرجي> <البادري> <الصر و> شاهد کي <کی> د <دا> حاجي کړه <کرده> او عظیم مجاهدات شوي ا حديث لدينا <يو سلو> <قتلی> بخاری انفرادا دو نطر کری دیو. او مسلم انفرادا دو نطر کری دیو. موتطفقا لیهیر بخاری و مسلم. شکرگی برگی. رسول اللہ اسلام پا پلسطین خیستا قد و قامتا دو رانگ نفسہ بارے نام دے گا چون تسکی را اپاٹے بیت المقدس را اکس را مدفون دے کی پرم دوارگا دا دو رسکتا تذفر تاریخ کی تاریخ چوکانا شہر ابدر او تذفر تاریخ کی تاریخ شو احد نو قبا لیرت الاخرا تدی ما قانون الفاظ محفوظ ظاہر دی وکانا شہر ابدر نو قبا جبد نقیم ده دا پی جانب غاڑیو لیارت ال آبا هم پی جانب غاڑیو ناکم دشیش تاولو او لطن تاوائی ناکبو فی جلاد فکلو کی دیگ درکونو لگوال ناکب سے کلاچر حقا تقریف ای صلی قوم مين بار القوم <سؤال> دي تنقي کوي زګا به د داغه تحقيقاتای جماعتي دا ته حواله کوي ميداوی ما څنګه دا وې مپ کوي اما مینہ اضا کما کوي چې وا په دغه کې رسول الله صلی الله علیه و پرم سره دا اوس او د ملاقات شو د سور الله شام په می لوکم ګرځیدا موسم حج ومقامي با باندې ملاقات نه کول دې ملاقاتونکو په واره رسول الله صلی الله علیه و سلم مې يجرنی دیو بلغه صلات کرد مې يجرنی دیو بلغه صلات کرد سو په من راکي زه درپه عام رسول هو الملقات انصار سوشو او خاوځای پاکستان استا دا ونده پاتا حق بدر دا بالکل یې خمره عماندا تذیه وکړه د کدی یسرای یوه مدینه کې ده هو هو دا او اکھمالنی کم چې يهود وي چې صافاتونی دې ساګتين فلي په دې کار بيډور قصانو رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاقات کو په دې دوه کې لڅو خزرینو او دوچو دا او څنګه اوبین دي چې راخه ما غدې یا استفحونا جی کم رئیس یا استفحونا الذین کفرو باقرانا حتیکن جاکوان خریم. در ایم ذرنیو را داری چی دے اللہ <سؤال> سما سن ایزید آو در سما سن لنبوت آو رسول اللہ سے ملاقات و قضاوی اکتا چوکوین ساول بے اوی نہ کوو نو بو ساسی مړګی رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خبره څوک لا تا به ایمان چرازه موږ باندې سو so کوئی درېما خبره چي دا د خديږي دا دو واحت عشر جلچے کم دیعت دریم آغدا، ہو که دیشی romance from invers کا capacity》همداو دان صورو دیعت شدی حاوله عظامت من اصحابه ده مشر مهدی کنا صلی الله و سلم مرغو شافی کنا صلی الله عادت سابقہ فاتفادی شاگرد جو تو شاہ که رکنانی، که گردان ناشمی. ایسا ویفر کسیدی نیم سر جی ماتوی، ایسا ویفر کنید، که دلیف کنید، اکثر دې ته او وکړه د دینه زاهد همراځي الله ما یطحنک حاج لا تغام انی سام فاده رسول الله صلی الله سوا مرکه زاهد دې څونه مانه رجمیدا هو موفرادو لمندخ دیگنشتا، ماخوض در صعبت الحرقن، او در حصابه، هم باید. دا مرگری کلی هم زنی دو نور و تقویت کی مضوطی تیرا بای. مواتنا الحديث وروشو باعي ومي بيعت ثابتشو فلا معنا دادان جرستان توي موصرح معنا مبادل في المالي بالمالي بالترازي توي دل تدقى عطم شن نفسی نفسی سا اللہ لبادا اللہ لین لین و تعالی بیترین اعواج زوحیم دادلین دین فستا صدود بیعکون لجیل بیداد بیعچ دین و کلا پیمان بی کلا داد ای یو وای تحت شراه کله دا بیاتی دی دا ده خلیفہ وحصروی بیعد اخلافتی او کله دا بیاتی دی دا دينكی چکم بیعدتی دا دا ترکیت نفر بیعدتی بیعدت تطفو هم دذین محفوز ترکیت نفر خود ریو جنا لتركية النفس طريقة على هذه الأشياء والعوض إكنا أعظم منقراتنا لقنا هم نظام ساتلها فذلك أمدغشان لا تسكوا بالله ولا تسيقوا ولا تذنوا ولا, ولا تقتلوا ولا تعصوا ولا تعصوا موریدان چې پیران کا بیات کړي نو پیر او تر تعقین هم لږه شانتی کې کې نه لا دې فلا سی منی کې لکه څنګه رسول الله سلام د ابن مسعود لا سره چې اور تو بھیچے وہ آیا ہے ہمارے تو بھی ہے ہر معیشت والا تو تھانکی باندې خلاست دے ایول بیکم چی متغیر سن تین اوی شفن یوه خطا راته نیږي شه توبه دې کلو بایتي نه به د دا اکار وکي داوری کو توبه باندې مرتبه د تخنین زان لری ها پاسکار باندې متبعه ته تحلیه تحلیه ته دا به ترینه ته کرا ده دانت درړي چې خواړت ته تاجري کرامت ته تاجري هر اي استقامت هم ده شهر تعلق معلقاينه دي دا یو هم د تطرونم بنيري کومار جديكم بوستانه تداقه وي کې پچاي دلي ههرا هي تا کا په معنا لا أستغل عجل مببوط شيء حيران بأي شيء لا تستغل لكو تبعطان أو يد ورجل كنا يدى من عند أنفسكم أو كنا يدى خلبنا لك او کینایا تدینې نه دا چې کوم یو اګه دا فزان بل باندې دا چې او کم jira کې چې بل غائب دی دا نه یو کو ظاهره څه دغه وکړه د ځان او خلل لري څرته کوم نو کولې شم زمانکو خوي دي د انصافه دا تچته د تان حق او خوي دي دا د تان نه بے نایدی کومار جو رقم استاد دا سن او خېچې دې دې په maxHeight ها دا هغه خطرناک شواهد دي چې ما كنتم تفترونه نا تدینا قبر پټولې شي نیت پټې او نیت پټولې شي نو په قیامت کې متد شکو دیشي چې هغه دماني ګوي خبره یو تر تکي لا صفي ندير پر د ذکر شي او نور سوق نه لا صفي خوشته کړي تابع دې مطلب کو کو نور سوق نه ني ادام محسیت و معروف کی دا جائمی تاجید کل کل کی یو تو قرآن شید بد وقت بیل جمیمون نکئی شاہ سے اصلاف نکئی معروف نکئی یعنی مکر نکئی نا دا جناز ہوئی دا چې په اوکړه کیدای چې لا و باندې په خوځوラル لا شاهد ما چې انتقام کوو اقدام کوو ورو کې انتقام ته واپس شو او کو لاپی په تو غوستون نه ندی دې تنوي د داودن لاکا په په حدود کفارات دی کو زواجري کفارات مخصوص خدای دی ګناه څخه اخیږي زواجین معنا دا چې دا امام ابو حنیفه دا منځه چې د زواجري امام دامن دامنسودات و حضور صواتر کپاراتی نیز بندہ سیداتی زاہر دحری چلے ایسی اللہ اللہ شواتر ریزا کالفازہ و لراغی تحقید آتی دی اول فدا نزمت دیمام ابو حنیفت دی فوشانی فو کتاب بی جنائز کی کتاب الحج کی دیمام سے مذرون داد کر یا اگر کی دای کی کفاره ته ساتریری شیری او کفاراو حدود یو امام تو حویدہ مسلند چلے یہ خبرت ہے تتاروز میں رکڑے او خیر سو کے چا سواتر وائی دا زواجر وائی مناظرین دا دې غاني حنکیده دا بوتیب شاعری کې کړی دا په تطقاته شاعري دی واکشت دا ګینه د عامه دیني کحا او بل تر تکا چن حسوس دی چاہا پا دیدارات کی چا حدود و زواجب دیو يحاربون اللہ و رسوله و ویسعونت اللہ دے پسادا اختتان دے دے زیارک و مخزن فی ولهم في الاخرة عذاب عظيم سورة المائدة 30 30 الحدود تى ذيوع ياها اصا وقصا قد قيده يذان بما كتب نكدن ما یې ګټه تېره تمرای ته تو حای کحریه کې وصارید ما نه حق قائم شو دا جوش شو دا نه رسول الله سلام وئی ایسته فل لا وته دی وحدود کفاراتوی نبیت تصویم دیسی اقارتو رکوهی کاؤویی کاؤویی. نا حدیث نجواد داره چی من روکی با ده که حبده تصویم نشکره مراد دیخ آبنا. حضور حضور لدی مودلک ای عام دی مصیبت نو تو اللہ په تکلیفونو ورکی سوال اے مولا اختلاف کي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي دا بهر راته مٿو ما ادري الحدود قرارات املا حدود قرارات ديو کله نه جي اسلام گاندائشي موت دي بازارداري کړه حاكمي کړه نه حد دي کړه امائن بخاری پر تاریخ کبیر کم تاریخ آنڈی کپڑا رئی ہیں داگی جو آزاری چدا حدیث و عیب دے داری خوشتی بھی کلام کردی یوریت موقع جایی آزام کردی یا و هر چې کم روي اثم نو نقل کوي ما ادري الحدود دا او دا استوا ته دا یو قول دی والله حدیث سو 150 دفعه د فارادې چې به حدت سټه په نفسه وره حضور چې فیررا بچا جننا په تو زانو چتای Oh yes yeah, Loya oh yeah. oh yeah. فرار میاه فتند دین ندید تیر طرف زونه مناسبتنا لعنوان د کتاب فرادا موضوع سا باب تایبه قومه صحی دی صاحب به دتني مطلب الفاظ دین فرار میاه فتند او غرض بے رحم تر هند ہوتا وروجو کی رب ظاہر می زک دین نگر شو احمد موضوع کی ترتیب دے ایمان الدین یو شریعت احمد موضوع چی ترکیب و زیادت سے ام بین دیلت افراد فتنی فتنی ہوای افراد افراد آیا باب ساجقہ کو حدیث ساجقہ کی محبقات و نحن اتنا ذکر کو کمشینہ کی محلقات دی صدقہ و جناحید افراد ودغى في راه الدين لدين قسم في راه دار الدين يجوز به الفاكيلي من الدين الفرار من الكتن الفر دین لا فدرا ہے قمانہ راک دین را جی لای کرک دین قمانہ دی فریت عمر دین احمد الاسلام عالمات اڅو څنګه قمانہ د نفس قانون دین ملک کی رجی صورت او سب کې قانون دواچا سیهت نمبر 1 په معنا دا غره دې پاهې د تعادت دین واجبہ کې راینه حل دی قومه شرعی نور کی دیمایا تاسو دې را فطره ني رند را دین د الله کې مانبي قامت حدیث شریعه کې مانه عبادت فابع الله محمد له الدين مانه عبادت لاكې په ماړه توا فتو الله محمد کينه له الدين دين نه دعا حساب د یو کذ به يوم الدين دار معنا ظاہر دا شیطان فیتنه هغه شی کیه مسبب دی یا ماجی مانی مفصل کردین ازلال اتحال کتنا مائده که اوم آیت کجی رئی ہے خلق مراتی مانی ختم رجیم نیسایی سریعی یو رسم حیابتنا کون سملبن سدود اعراض مائده عذر بنا ام لم تكن خطته ام ده دې عذر بنا بني الا قالوا والله ربنا ما كننا مشكين انا هندشتو مصيبتنا sore to baky yo kam fa mus maraz sore to baky yo sul shug ای برات یونس کی تیشتام، ایب تدا آنکبوت کی احراق صداوز زیادیت کی ریدتان، جنون کھرم کشکا گم آیا، بیو قیق مل شیر کا بقرائی خلور دنگی الفرار من الفتن من تبعیضیر کم ذکر سے تبعیض رجی پاہرے کے خامخا ترکیب رجی مجمعہ و نور تڼیشته او تعذیری دې دی دینو کو دې کې دې ت اشاره دین ایمان یو شی وي او حدیث کې دین ذکرو دې ترجمه ول وات کې دین ذکر کو فرار انتقال لسوره تویل قلل داري حمد داري إسلام تا قلل داري نبدا داري سنتا قلل داري معشي و شزاقنا داري طعبتا ونا خلق ونترك من يبيوك قلل داتي رأى على صحبتنا نخلق ونترك من يبيوك على صحبتنا د الفاضل را حتہ نوستا غرض او حکمت د ترجمه په باب یو <تصفيق> <تصفيق> ترঈদ ده حتہ د پیمانیات کې نه په با دواني شرارت کې او تا ترکیب زیادته همته دښمنته ویرا دا هم سايت رضا چپای کیناهو بونیا یو تا مالکم څنګه کراوی دي خدای دین علاوه نور امورهم د دی دین او د اسلام دا کی ته مهمه ښه تفسیل د شعب ایمان دار شعب ایمان داری <خخخخخ> رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرمیدی قریب دا کیبا غرمان لی مسلمان گریب دی چه لیدا په نوونو ورنکی زینار د بارانا شه را په پدین باندې د نور موارد معشریه کېږي تحرید طور ترې حضرت دې مطلبات سره ودا وایي زيادة حريص سنة دعوما تنتا أبو سعيد خبرية حالات محكوزك الشويري نوم دعو ابن مالک ابن سلام ابن عبیر سوک عبد بن طالب ابن عبید ده بنی خضره قبیله خازرجی القبیله سوک خضره د دنیه وا ابیار د می فرزه عام او ختم ابان ذات و خدنه نور مقاتلونه او مشاهد کې دې شرخ شوهل ته د جاهدني د شرخ ته دا حدیث دی تا غریبانت ورسته ونیه اي ماي قال ذکر فی دی مسلم دو فنگوس متفق علیہ شخص تاریخ مدینہ کرا تاسو ساتیو 1474 بند فما صحیح کی ترجیح دني اختلاط تر خلا زګرې شوب پسې ژوند او مړ د 12 پسې نو اختلاط د خلکو سره کوي دایو متردا کې وحدت لا ترجیحه کوئی اختلاط نه ترجیحه سو خو دې حدیث وحدت لا ترجی ور کوي سو کې ارتقاد لا ترجی ور کوي وې ارتقاد کې فواید دي کچري بیان وو کې جمعتون صباح حجريي رياضت تمرین کی اے تہواد جنایذ کیگی عمل بالمعروف نهی منکر کیگی تعاون علی ضد و تقوی کیگی تیری دچ وعدات کې امانته را ظاهره دا رسول الله صلی الله علیه و علیکم د حالاتي حاضر او خبرانه کوي په دیو جنا رسول الله تعالی شکوې یو دور و رہی چې داود کې و کل ذی رای دی هر صحیح توکل خبر خبره کوي کولایي باندې کوي هاغه داور به دي چې لا يوم من الرجل جليس هو دا استاد با په اعتماد کوي حتا چې دمین د توکل بچو یې چې ما او ډیر خړګ راشه کې پریشان او جوار کې شې دبا چوهه دلا سا مين دي پریشانې شې دا کوم شي فیناره کشي ور ادا دکتور چا ته به غوښتل نه شي جنا بر حالات دی کم دا دور که خودا جماعن په گڑبا پکڑو گڑو کی نپدیدی اگڑی تیوی تیوی تیوی کوچی نا انتیروی آگست پیوک کلل آگست پاڈون حملکی تیگڑی واجرے پینتر کوری چوز ځماکه کم قسم الله عمر او قوم زوږي او سامو کوم پلان کې او نو باندې غړي سره مردا لري او دې مردا لري فاللهل حافظه هو الرحمن الرحيم بس کوم په بابي